31. fejezet. Mrs. Slippinkot 4. osztályában Billy Alexander volt az egyetlen, aki utálta a nyári szünetet. Amennyire tudta, ő volt a világon az egyetlen, aki jobban szerette a sulit a lógásnál. Egyszer beszélt az érzéseiről egy idősebb gyereknek, aki az emelet másik végén lakott, egy fehér gyermekölcsnek, de a válaszreakció meggyőzte arról, vagy legjobb, ha az féle gondolatokat megtartja magának. A soliban mindig akadt valami ennivaló, vannak gyerekek, akikkel játszani lehet, meg van légkondicionálás is, ami felszállítja az izzadságot. Milléik lakása viszont kész izzasztókamra volt az épület szélárnyékos oldalán. Ha a mamája, aki állandóan dolgozott éppen otthon tartózkodott, bevásárolt ezt azt, sőt néha még főzött is neki valami meleget. Ám Billy többnyire arra kényszerült, hogy a konyheszekényben vagy a spájzban kotorázsz a maradék után. Ezen a reggelen főzött magának egy kis makaróni tengerire. Jobb lett volna paradicsomos öntettel, vagy esetleg vajjal, de hát be kellett érnie anélkül. A legnehezebben azonban az egyedüllétet viselt el. A tíz éves Billinél a házban minden gyerek idősebb volt, minimum hat évvel, és ő volt köztük az egyetlen, aki nem narkózott.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 Akárki vagy, jobb, ha előjössz, mielőtt a kutyám széttépne. tegessége ellenére Bili hangjában olyas valakinek a szilárd meggyőződése csengett, aki nem a levegőbe beszél. Először csak egy, aztán két, majd egyszerre három kardon és szemetesság zuhant a földre a sarokban lévő halomból. A lelső dobozok, mint a hég mögül előbukkanó banán tették láthatóvá azt a halálra rémült fehér fiút, aki lassan tart rált, és maga nyújtotta kezeit, hogy kivédhesse barni fenyegető masztulatait. Billy látta a reggeli híradót, és öt másodperc alatt összerakta magában a dolgot. – Te vagy néthen, ugye? – kérdezte. Néthen bólintott, és nagy nyelt szemétlenem véve a haragos fenevadról. – Én nem bántok senkit – mondta óvatosan. – Mit keresel itt? – A kutya… – Tényleg megölted azokat a fickókat?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 Billy bólintott? Igen. És azt mondják, hogy a föld alól is, de előkerítenek. Aztán elnevette magát. Mintha a vircsínlélai pasas megöléséért csak úgy elengedtek volna. Ő tényleg megölted, nem? Igen. De csak amikor ő is meg akar tölni engem. Billy hirtelen skeptikus vált. Na és hogy van az, hogy téged mindenki ki akar nyírni? Néltelen a makas belökte a kezét. Ha én azt tudnám?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 Hát, a tévézés nem túl nagy móka nekem mostanában. Billy újra elnevette magát. Nem csodálom. Mennyi lehet az idő? Kérdezte néten. Billy volt. Nem tudom pontosan. Kb. 4-9 volt, amikor lejöttem. Miért? Csak nincs Miért Mérten elmosolyodott és megkászta a fejét. Nem, de majd tízkor telefonálnom kell.